Rugăciunea a 42-a pentru taina și mucenicia inimii. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm. Dăruiește taina muceniciei inimii, adică universul lăuntric și taina abisului Tău dumnezeiesc, adică asemănarea prin Duhul Sfânt Sfinților Proroci. Ageu, Achia, Amos, Ana, Anania, Arheu, Abacum, Avdik, Azarie, Baruch, David, Edisei, Hulda, Ieremia, Ezekia, Ilietez Viteanu, Joad, Ioan Botezatoru, Joil, Iona, Isaia, Mihea, Moise, Natan, Naum, Olda, Or, Osea, Samen, Samuel, Semaia, Zaharia, care calea fiului tău au deschis, de aceea la cine acele taine i ai chemat și veșmântul de lunte le-ai dat. Doamne tată ceresc. Bunule Părinte al Vieții, te iubim, te stăvim și te rugăm. Dăruiește taina Universului Lăuntric, pierdut de Adam, și taina asemănării Patriarhilor, Abraham, Isaac, Levi, Dan, Gad, Iacob, Iosif, Isahar, Iuda, Levi, Matusalem, Neftalim, Ruvion, Simeon, Veniamin, Rubim, Simeon, Veniamin, prin care, viața cea sfântă neamul omânesc, s a neamului omenesc, s-a întins și roda dat. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, dăruiește taina Universului Lăuntric, Împăraților și regilor care râvna casei tale au arătat și pentru slava ta au lucrat. Ahaz, Amon, Asher, Asa, Avia, David, Jehonia, Ioram, Iosafat, Iosia, Roboam, Solomon, care casa ta au păstrat. Și să facă coroncile tale sau nevoit neîncetat. Doamne, Tată, ceresc bunurile, Părinte al Vieții. Te iubim, te slăvim și te rugăm. Văruiește taina Universului la un și taina asemănării dreptilor Adam, Aron, Abel, Akim, Abin, Ana, Anania, Aram. Al-Safad, Aminadab, Azaria, Al-Sineta, Azor, Boaz, Kainan, Kainan, Deborah, Eleazar, Eleazar, Eleazar, Makabeul, Eliakim, Eliud, Elisabeta, Enoch, Enos. Estera, rom. Eber, Eva, Evsevana, Maccabeul, Faleg, Fineas, Gedeon, Haleb, Haretis, Jakob, Jafet, Jahel, Yared, Jesei. Isus, Navi, Joachim, Jonathan, Josif, Iov, Judita, Lamech, Lia, Lot, Madeil, Marian, Maria, Melchisedek, Manase, Matan, Misail, Natson, Neemia, Noe, Nahor, Ovid, Ozia, Ragav, Rebeka, Rahila, Rut, Ruben, Sadok, Sara, Sarefta, Seruch, Salomea, Sara, Salatiil, Sumanitida, Suzana, Sem, Tara, Zara, Zabulon, Zorobabel, care cu credință te-au așteptat și din iad, la fiului tău cel iubit, i ridicat.